Розділ двадцять третій Один «Він попросив мене підвести вас!» – пояснив Вайзера, акуратно відчиняючи дверцята. «Куди?» – поцікавилася Луїза. Вона сиділа поруч Доренса на задньому сидінні. Ральф влаштувався передньому біля Джо Вайзера, який мав такий вигляд, ніби не цілком розуміє, хто він і де. Ральф підвівся, зовсім трішечки, потискаючи руку фармацевтові, бажаючи подивитися на ауру Вайзера. І сама аура, і мотузочка були на місці, і мали абсолютно здоровий вигляд. Але яскравий, жовто-гарячий колір здався Ральфові трохи приглушеним. Ральф подумав, що це, швидше за все, результат впливу Доренса. Чудове питання! Вайзер зніяковіло риготнув. Але я слово честі не маю про це ані найменшого уявлення. Сьогодні найдивніший день у моєму житті, поза всякими сумнівами. Лісова дорога влилася в Гудруноване шосе. Вайзер пригальмував, глянув туди-сюди, потім повернув ліворуч. Вони проїхали покажчик на шосе номер 95, і Ральф зробив висновок, що одразу ж після в'їзду на головну магістраль Вайзер поверне на північ. Тепер він знав, де саме вони є. За три кілометри на південь від шосе номер 33. Звідси менше ніж за півгодини можна дістатися до Деррі, і Ральф не сумнівався, що саме туди вони їдуть. Несподівано він розсміявся. То ось ми де. Троє щасливих людей, що роблять денну прогулянку. Ха, ні, нас четверо. Вітаю вас у чудесній країні гіперреальності, Джо. Джо подивився на нього, потім посміхнувся. «А, то ось що це таке?» І, не давши Луїзі або Ральфові шансу відповісти, додав. «Здається, саме так». «Ти прочитав вірш?» – запитав Доренс. «Той, що починається з рядка, я кваплю себе щомить і щогодини, встигнути б здійснити все визначене долею». Ральф, обернувшись, побачив, що Доренс і далі безтурботно посміхається. Так, послухай, Доре. Хіба це не шедевр? Чудовий вірш. Стівен Добінс нагадує мені Гарта Крейна, але без зайвої претензійності. Ось лише його, можливо, звуть Стівен Крейн, хоча навряд. «Звичайно, тут відсутня мелодійність діла на Томаса, але хіба це погано? Сучасна поезія не музика, вона про нерв, про те, хто має цю якість, а хто не має». «О, Боже», – зітхнула Луїза, підкочуючи очі. «Можливо, якщо ми піднімемося на кілька рівнів, він розповість усе необхідне». «Сказав Ральф. Але ти ж не цього хочеш, Доре, бо коли ти на підйомі, час летить швидше». Досить іменно, так», – відповів Доренс. Попереду виднілися показчики в'їзду на магістраль. «Гадаю, трохи пізніше вам з Луїзою доведеться підтягтися вгору, тому так важливо зберегти якнайбільше часу. Зберегти... час». Дорен зробив дивний жест, піднявши догори зігнуті вказівний і великий пальці, з'єднуючи їх, немов позначаючи прохід, що звужується. Джо Вайзер увімкнув вогні повороту, повернув ліворуч і поїхав до дері. А яким чином у цій справі замішані ви, Джо? поцікавився Ральф. Чому, з поміж усіх мешканців західної частини міста, Доренс обрав саме вас за водія? Вайзер похитав головою, і тут машина, в'їхавши на розвилку, опинилася на смузі зустрічного руху. Ральф блискавично потягнувся до керма і вніс корективи, нагадуючи собі, що останнім часом Джобе сумнівно дуже погано спав. Він зрадів, побачивши, що шосе майже порожнє. Отже, можна приберегти хвилювання для більш важливого випадку. І вже кому як не Богу відомо, що сьогодні воно ще знадобиться Ральфові. «Нас об'єднала визначеність», – раптом різко мовив Доренс. «Це катет, що означає єдність, створену з безлічі. Так само безліч Рим складають єдиний вірш». «Розумієш?» Ні. «Ні!» Ральф, Луїза і Джо вимовили це одночасно, утворюючи спонтанний хор, а потім нервово розсміялися. «Троє безсонних в часи апокаліпсису», – подумав Ральф. «Господи, помилуй!» «Це нічого!» – сказав Доренс і далі так само посміхаючись. «Просто повірте мені на слово!» Ти Луїза, Елен і її дочка, Біл, Фей Чепін, Тріґер Вашон, я – всі ми частини визначеності!» «Оссе це просто чудово, Доре», – сказала Луїза. «Але куди визначеність веде нас зараз? І що від нас буде потрібно, коли ми потрапимо на місце?» Дорин сподався вперед і зашепотів щось на вухо Джо Вайзеру, затуляючи губи долонею. Потім із задоволеним виглядом відкинувся назад. «Він сказав, що ми їдемо в громадський центр Деррі», – мовив Джо. «Громадський центр?» – стривожено вигукнула Луїза. «Ні, це неправильно. Ті двоє сказали...» «Забудьте про них на якийсь час», – перебив її Доренс. «Пам'ятайте лише, що справа в нерві. Хто володіє ним, а хто ні». 2. У машині Джо Вайзера зависла тиша. Доренс відкрив збірку поезії Роберта Крілі і взявся читати, вводячи по рядках жовтуватим дуже старим пальцем. Ральф пригадав гру, в яку грав дитиною. Не дуже хорошу. «Полювання на бекасів» – так вона називалася. «Треба було підшукати якомога молодших і довірливіших дітлахів, понаоповідати їм вигадок про міфічних птахів» потім роздати їм сильця і послати на пошуки неіснуючого. Ця гра ще називалася «Полювання на диких гусей». Раптом у Ральфа виникло відчуття, що Клото і Лахесіс те саме проробили з ним і Луїзою на лікарняному даху. Він обернувся і впритул подивився на старого Дора. Доренс закрив книжку і з овічливим інтересом дивився на Ральфа. Вони сказали, щоб ми й близько не підходили до Еда Діпно або лікаря номер 3 Ральф говорив повільно, карбуючи кожне слово Вони попередили, щоб ми й думати не наважувалися про такий крок Тому що в цій ситуації їм допоможуть потужні сили, які приб'ють нас як мух Лахесіс сказав, що за найменшої спроби наблизитися до Еда чи Атропоса, для нас усе закінчиться візитом одного з високопоставлених монстрів. Істоти, яку Ед називає кривавим царем, зважаючи на все, не вельми приємний тип. «Так», – слабким голосом мовила Луїза. «Саме так вони і сказали нам на даху лікарні. Нам лише треба переконати організаторів скасувати виступ Сьюзен тому ми й поїхали в Гайріч. «І вам вдалося переконати їх?» – поцікавився Джо Вайзер. «Ні, божевільні спільники Еда з'явилися туди раніше, підпалили будинок і вбили принаймні двох жінок. З однією з них ми й хотіли поговорити». З Гретхен Тілбері», – сказав Ральф. «Так», – кивнула Луїза. «Але тепер нам без сумніву нічого не доведеться робити». Ні за що не повірю, що після всього цього виступ відбудеться. Четверо загиблих, можливо, і більше. Вони зобов'язані скасувати захід, або хоча б відкласти його. Хіба не так? Ні Доренс, ні Джо не відповіли. Ральф теж промовчав. Він згадував почервонілі гнівні очі Елен. Як ти можеш навіть сумніватися? Сказала вона. Якщо вони зупинять нас зараз, виходить, виграли вони. Якщо вони зупинять нас зараз, виходить, виграли вони. Чи є законний спосіб, щоб поліція змогла зупинити їх? Навряд. Тоді й мерія. Не виключено. Можна зібрати екстрене засідання і заборонити Центру допомоги жінкам проводити мітинг. «Але чи зважаться члени Ради на такий крок? Якщо дві тисячі розлютованих жінок оточать будинок муніципалітету і закричать в унісон «Якщо вони зупинять нас тепер, виходить переможуть вони!» Чи зважиться мерія на заборону мітингу?» У Ральфа тривожно занило під ложечкою. Елен розглядала сьогоднішній виступ як подію особливої ваги. І навряд чи так думає тільки вона – Справа вже не в праві на вибір, і не в тому, хто має право вирішувати, що робити жінці зі своїм тілом. Тепер проблема постала настільки гостро, що за неї можна й умерти, захоплюючись мужністю тих, хто вже загинув, захищаючи ідею вибору. Тепер вони вели мову не лише про політику, але до певної міри і про священну битву не на життя, а на смерть. Луїза сильно труснула Ральфа за плече. Він повернувся дня, але повільно, як людина, розбуджена посеред неймовірно цікавого сновидіння. «Вони скасують виступ, чи не так? Але навіть якщо цього не станеться з якоїсь божевільної причини, більшість людей не прийде, правда? Після того, що трапилося в Гайрідж, вони побояться прийти». Ральф подумав, потім похитав головою. «Більшість вважатиме, що небезпека минула». У програмі новин повідомлять, що двоє радикалів, які напали на Гайрідж, убиті, а третій – за ґратами. «Але Ед! А як же Ед?» – вигукнула Луїза. «Адже саме він послав їх! Напад на Гайрідж був його ідеєю!» «Може й так, але як ми це доведемо? Знаєш, що виявить поліція, роблячи обшук у квартирі Чарлі Пікерінга?» Записку, в якій мовитиметься про те, що напад був лише його ідеєю Записку, яка повністю виправдовує Еда до певної міри навіть обвинувачення У тому, що він покинув їх у найважчий момент І якщо такої записки не виявлять у домі Пікерінга Її безсумнівно знайдуть у Френка Фелтона або Сандри Макі Але це... це ж... Лоїза замовкла, закусивши нижню губу. Потім з надією подивилася на Вайзера. «А як щодо Сюзендей? Де вона? Кому-небудь відомо? Ми з Ральфом зателефонуємо їй і...» «Вона вже приїхала в Дері!» – відокнувся Вайзер. Хоча я сумніваюся, що навіть поліції відомо справжнє місце її перебування. Але коли ми зі старим Дором їхали до вас, по радіо оголосили, що виступ обов'язково відбудеться сьогодні ввечері. Звичайно, подумав Ральф. Шоу триває, воно й мусить тривати, і їй про це відомо. Людина, що несе хрест жіночого руху всі ці роки... Чорт забирай, починаючи з Чиказької конвенції 68-го року. З першого погляду впізнає момент великого вододілу. Вона зважила ступінь ризику і вважає її допустимою. Або вона, оцінивши ситуацію, вважає неприйнятною ту втрату довіри, яка буде неминуча в разі її відступу. Можливо, і одне, і інше. «Хай там як, а вона така ж бранка перебігу подій! Катет, як і всі ми!» Машина під'їжджала до окраїн На обрії Ральф побачив будинок громадського центру. Тепер Луїза звернулася до старого Дора. «Де вона? Вам це відомо? Неважливо, скільки охоронців навколо неї. Ми з Ральфом за бажання можемо стати невидимими». «До того ж ми вміємо впливати на думки людей». «О, змінивши рішення С'Юзен Дей, ви нічого не зміните», – сказав Дор. На його обличчі застигла блаженна посмішка. «У будь-якому разі люди прийдуть у громадський центр. Якщо двері виявляться зачиненими, вони зламають їх, увірвуться всередину і однаково проведуть збори. На доказ того, що вони не бояться». «Готово булочку не спекти заново», – мовив Ральф. «Ти правий, Ральфе!» Радісно погодився Дор і поплескав Ральфа по руці. Три. Хвилин за п'ять Джо під'їхав до таблички «Завжди безкоштовне паркування у вашому громадському центрі». Стоянка була між будинком громадського центру і біговою доріжкою Бесі-парку. Якби ввечері очікувався концерт рок-групи або якесь шоу, на стоянці не було б жодного авто, Але сьогоднішня подія на світлові роки відрізнялася від звичайного шоу. На стоянці вже було близько 60 або 70 машин, навколо яких скупчилися люди, в основному жінки. Деякі тримали в руках пакети з їжею, інші плакали. У більшості на рукавах були жалобні пов'язки. У Юрбі Ральф розглядів середніх років жінку з рухливим, витонченим обличчям. Вона була у футболці з портретом Сьюзен Дей і написом «Ми переможемо». Майданчик перед входом у будинок громадського центру виявився ще більш запрудненим, ніж автостоянка. Там стояло не менше шести автобусів з телевізійним устаткуванням. Персонал зібрався під трикутним навісом, обговорюючи, як найкраще подати сьогоднішню подію. Судячи з гасла, що звисала з навісу, подія справді очікувалася неабияка. З'їзд відкривається о 20-й. Доведіть свою солідарність, висловіть свій гнів, підтримайте своїх сестер. Джо припаркував Форд, потім запитливо звівши брови подивився на Доренса. Той кивнув і Джо подивився на Ральфа. «Гадаю, тут вам з Луїзою варто вийти, Ральфе. Хай щастить. Я б хотів з вами, я навіть просив його про це, але він сказав, що я не підготовлений». «Все нормально», – заспокоїв його Ральф. «Ми дякуємо вам за все». «Правильно, Луїзо?» «Звичайно», – погодилася жінка. Ральф потягнувся було до дверної ручки, потім різко зупинився. «У чому сенс того, що відбувається?» Я хочу знати справжній сенс, адже справа зовсім не в порятунку двох тисяч людей, які, за словами Клото і Лахесіса, зберуться тут. Для олтаймерівських сил, про які вони говорили, дві тисячі життів не більше, ніж піщинка в оканні пустелі. То в чому ж річ, Доре? Чому ми тут? Нарешті посмішка Доренса розтанула. Без неї він здавався молодшим і ніби поважнішим. «Іов запитував господа те саме», – сказав він, – «але не отримав відповіді». «Ви теж не отримаєте її, але дещо я вам усе ж скажу». «Ви стали центром грандіозних подій за участю величезних сил». «Робота більш високого всесвіту зайшла в глухий кут, коли визначеність і випадковість змінили напрямок, помітивши ваш прогрес». «Чудово, але я не зрозумів», – радше покірно, ніж гнівно зізнався Ральф. «Я теж, але для мене досить і цих двох тисяч життів», – спокійно мовила Луїза. «Ніколи не пробачу собі, якщо бодай не спробую запобігти нещастю. Усе життя, що залишилося мені, буде снитися саван, який гортає цей будинок». Ральф обміркував її слова Потім кивнув, відчинив дверця та й поставив ногу на землю. Чудовий аргумент. Тим паче тут буде і Елен. Швидше за все вона принесе й Наталі. Можливо, для таких недоумків-шорттаймерів, як ми, цього цілком достатньо. До того ж, подумав він, я прагну реваншу з номером три. О Ральфе? Простогнала Керолайна. Знову вдаєш себе Клінта Іствуда? Ні, не Клінта Іствуда. І не Сильвестра Сталоне або Арнольда Шварценеггера. І навіть не Джона Вейна. Який з нього герой або кінозірка? Він усього лише старий Ральф Робертс із Гарріса Веню. Однак гнів стосовно Карлика і зіржавим скальпелем не ставав від цього менш реальним. І тепер цей гнів посилював не тільки біль від втрати вчителя історії, який прожив бік у бік із ним останні дев'ять років. Ральф пам'ятав про приймальню в Гайріч і про жінок, що притулилися до стіни під плакатом із зображенням Сьюзен Дей. І його внутрішнє око зосередилося зовсім не на животі вагітної Мерелін, а на волосі Гретхен Тілбері. Її прекрасному світлому волосі, яке обгоріло від пострілу в упор, що забрав життя цієї жінки, Чарлі Пікерінг натиснув курок і, можливо, зброю йому дав Ед Діпно але винити випадало лише атропоса, атропоса, який краде життя, капелюхи й гребінці, атропоса, який краде сережки. Ходімо, Луїза, покликав він. Нумо. «No але вона, доторкнувшись до його руки, похитала головою. «Почекай. Зачини дверцята». Ральф вдивився в її обличчя і підкорився. Луїза помовчала, збираючись із думками, потім звернулася до старого Дора. «Я досі не розумію, навіщо нас послали в Гайрідж? Вони ніколи не казали прямо, що чекають від нас саме цього, але ж ми знали. Чи не так, Ральфе?» що вони хотіли саме цього. І я бажаю зрозуміти, якщо вже ми мусимо бути тут, то чому нас спрямували туди? Звичайно, ми врятували кілька життів, і я дуже рада цьому. Але Ральф правий, кілька життів нічого не значить для тих, хто влаштував це шоу. Тиша. Потім питання Доренса. «Невже клотой Лахесіс здалися тобі всезнаючими і всемогутніми, Луїза?» Ну, вони розумні, але навряд чи геніальні», – відповіла вона секунду подумавши. «Клото і Лахесіс навіть сказали, що вони всього лише гвинтики порівняно з тими, хто засідає в Раді Директорів і ухвалює рішення». Старий Дорс твердно кивав головою і посміхався. Клот і Лахесіс у грандіозній схемі і самі майже шорттаймери, їм так само притаманні страх і короткозорість, але загалом це все не так і важливо, тому що вони теж служать визначеності. Катет. Вони вважали, що ми програємо, якщо станемо віч на віч із Атропосом, запитав Ральф. «Саме тому вони й переконали себе, що, скориставшись чорним ходом, ми виконаємо те, чого вони хочуть. Чорним ходом, яким є Гаріч? «Так», – відповів Доренс. «Саме так!» «Чудово», – вигукнув Ральф. «Мені подобається таємне голосування. Особливо...» «Ні!» – обірвав його Доренс. «Це не те!» Ральф і Луїза з ніяко переглянулися. «Про що ти? Тут усе взаємозалежне. Дуже часто саме так усе й відбувається в межах визначеності. Бачите? Ну...» Но... Він зітхнув. «Ненавиджу такі запитання. Ніколи не відповідаю на них. Хіба я не казав?» Так, але... І чи не досить? Усі ці питання. Жахливо, до того ж марно. Ральф подивився на Луїзо, потім на Доренса. Дор важко зітхнув. Добре, але це останнє, що я скажу, тому слухайте уважно. «Можливо, Клото і Лахесі послали вас у Гайріч, керуючись неправильними мотивами. Але визначеність свою справу знає. Там ви чудово впоралися із завданням». «Рятуючи жінок?» – вставила Луїза. Але Доррен спохитав головою. «Тоді що ж ми зробили?» Луїза майже кричала. «Що?» Невже ми не маємо права знати, яку частину чортової визначеності ми виконали? «Ні», – відповів Доренс. «Ще не час, тому що вам ще багато чого треба зробити». «Але ж це божевілля», – мовив Ральф. «Неправда», – заперечив Доренс. Він міцно притискав до грудей збірник віршів про любов, дивлячись на Ральфа. «Випадковість, ось божевілля». «Визначеність – це розум!» «Добре», – подумав Ральф. «Що ще ми робили в Гайріч, крім того, що рятували жінок?» «І Джона Лейдекера?» «Не втрутився б я, Пікерінг швидше за все убив би його, як і Кріса Нелла. Може, це якось пов'язано з Лейдекером?» «Цілком можливо, але це припущення не здавалося правильним». «Доренце!» – попросив він. «Чи не погодишся ти повідомити нам дещо ще? Тому що...» «Ні!» – похмуро відрізав старий Дор. «Ніяких питань більше, часу немає. Коли все закінчиться, ми разом пообідаємо, якщо тільки ще будемо тут». «О, ти чудово вмієш підбадьорити, Доре!» Ральф відкрив дверцята. Луїза зробила те саме, і вони вийшли з авта. Ральф, нахилившись, подивився на Джо Вайзера. Хочеш щось сказати? Та ні, навряд чи». Дорн нахилився до Вайзера і знову зашепотів йому щось на вухо. Джо насупившись слухав. "Ну?" запитав Ральф, коли Доренс відкинувся на сидіння. "Що він сказав?" "Він попросив не забути про мій гребінець", відповів Джо. "Уявлення не маю, про що він говорить, але хіба це вперше?" «Це мені якраз зрозуміло», – посміхнувшись, заспокоїв його Ральф. «Ходімо, Луїзо, змішаємося з юрбою». 4. Коли вони дійшли до середини автостоянки, Луїза так сильно штурхнула Ральфа літом у бік, що той спіткнувся. «Поглянь», – прошепотіла вона. «Прямо? Хіба це не конні Ральф подивився. Так, жінка в бежевому пальті, що стояла між двома техніками з емблемою CBS на куртках, без сумніву була Конні Чанг. Занадто часто її миле інтелігентне обличчя миготіло на екранах телевізорів, щоб сумніватися. «Це вона або її сестра-близнюшка», близнючка, погодився Ральф. Луїза, здавалося, забула про старого Дора, Гарі чи лисих лікарів. У цю мить вона знову перетворилася на жінку, яку Білл МакГоверн полюбляв називати Наша Луїза. «Що вона тут робить?» «Ну...» – почав було ральф, потім прикрив рот рукою, щоб приховати мимовільну посмішку. «Здається, те, що відбувається в Дері, набуває міжнародного характеру. Швидше за все, вона відзніме матеріал для вечірнього випуску новин перед будинком громадського центру. Принаймні... Несподівано, без жодного попередження, аури знову просочилися в світ. Ральф мало не задихнувся. Господи, Луїзу, ти бачиш? Хоча навряд, бо якби Луїза бачила, то на коні Чанг не звернула би дещо цієї уваги. Видовище було жахливе, майже за межами збагненного. І вперше Ральф зрозумів, що навіть у яскравого світу Аур є свій темний бік, що змусив би звичайну людину схилити коліна й подякувати Господу за своє куце сприйняття дійсності. Але ж я ще навіть не піднімався сходами, подумав він. Я лише дивлюся на цей розширений світ, як зазвичай дивляться у кіно. Я спостерігаю збоку. Але Ральф і не хотів опинитися всередині. Від одного погляду на щось подібне виникало бажання осліпнути. Луїза насупалася. «Що, барви? Ні, не бачу. Мені варто спробувати. Щось погане?» Він спробував відмовити, але не зміг. А за секунду Ральф відчув хворобливий потиск руки і зрозумів, що пояснення зайві. На краще чи на гірше, але тепер Луїза сама бачила все. «О, Боже!» – видухнула вона тримтячим голосом. «О, Боже! О, Боже! Бідулашна Луїза!» З лікарняного даху аура, що звисала над будинком громадського центру, здавалася величезною брудною парасолею. Але тепер стояти на автостоянці було все одно, що перебувати під величезною, неймовірно жахливою москітною сіткою, газові стінки якої від старості вкрилися зеленувато-чорною цвіллю. Яскраве жовтневе сонце всохло до каламутного кружечка тьмяного срібла. Повітря набуло похмурого туманного відтінку, що нагадав Ральфові зображення Лондона кінця 19-го Тепер вони вже не дивилися на саван громадського центру? Ні, тепер вони були заживо поховані в ньому. Ральф відчував холодний тиск Савана, що намагався переповнити його почуттям втрати, розпачу і зніякувіння. До чого все це? запитав він себе, апатично дивлячись, як Форд Джо Вайзера від'їжджав на Мейнстріт, відвозячи Доренса Марстелера. До чого все? «Ми не можемо нічого змінити. Виходу немає. Можливо, Гайріч нам дещо і вдалося. Але різниця між тим, що було там і що відбувається тут, подібна до різниці між плямою бруду і чорною дірою. Якщо ми спробуємо втрутитися в те, що відбувається, нас зітруть на порох». Поруч пролунав Стогін, і Ральф зрозумів, що Луї заплаче. Намагаючись взяти себе в руки, він обійняв жінку за плечі. «Тримайся, Луїза», – сказав він. «Ми зможемо протистояти цьому». Але в глибині душі він сумнівався. «Ми ж дихаємо цим», – схлипнула вона. «Ми просочуємося смертю. О, Ральфи, ходімо звідси. Будь ласка, ходімо звідсіль». Слова Луїзи були бальзамом для його душі, немов склянка води умираючому в пустелі від спраги, але Ральф похитав головою. Якщо ми нічого не зробимо, сьогодні ввечері загинуть дві тисячі людей. Я погано розбираюся в тому, що відбувається, але це знаю напевно. Добре, прошепотіла Луїза. Підтримуй мене, щоб я не розбила голову, якщо розумлію. Яка зла іронія, подумав Ральф. Тепер у них були обличчя й тіла квітнучих людей середнього віку, але вони плелися по автостоянці, як парочка старих, м'язи яких перетворилися на мотузки, а кістки на скло. Луїза часто й важко дихала, немов хворіла на грудну жабу. Я виведу тебе звідси, якщо хочеш, сказав Ральф дуже серйозно. Він проведе її до автобусної зупинки, а коли автобус прийде, посадить і відправить на Гаррі Савеню. Що може бути простіше? Ральф відчував смертоносну ауру, що оточувала це місце. Тиснула і намагалася знищити його. І згадував слова Біла МакГоверна про емфізему легенів, яка була у Мейлочер. Ця хвороба не відступає ні на секунду. Тому йому було зрозуміло, що пережила Мейлочер за останні п'ять років свого життя. І справа зовсім не в тому, що він усмоктує чорні міазми, вдихаючи смерть, серце скажено б'ється, а голову стискає так, наче в Ральфа жорстоке похмілля. Він хотів було повторити свою пропозицію, коли Луїза, задихаючись, заговорила. «Гадаю, я впораюся, сподіваюся...» Це не протриває занадто довго. Ральфе, як так сталося, що ми можемо відчувати щось настільки жахливе, навіть не бачачи барв. Чому їх немає? Вона обвела жестом натовп перед будинком. Невже ми, шорттаймери, настільки байдужі? Жахлива думка. Ральф похитав головою, показуючи, що відповідь йому невідома, але подумав, що телерепортери, оператори і охоронці все ж відчувають щось. Він бачив безліч рук, які тримали горнятка з кавою, але ніхто не пив. На капоті одного з автомобілів стояла коробка з горіховими тістечками, але єдине, яке взяли з упаковки, лежало поруч на серветці. Відкусили від нього лише раз. Ральф окинув поглядом більше двох дюжин осіб, але на жодному не помітив посмішки. Люди займалися своєю роботою, установлювали камери, приєднували кабель, але робили це без того збудження, яке зазвичай супроводжує підготовку до таких подій. Конні Чанг вийшла з-під навісу з бородатим симпатичним кінооператором. «Майкл Розенберг» було написано на емблемі його форменої куртки. Вона жестом маленьких рук показала, що воліла б, аби він зняв привітальне гасло. Розенберг кивнув. У конні Чанг було бліде, похмуре обличчя. Під час розмови вона замовкла. Непевно піднесла долоню до скроні, немов загубила нитку думок або відчула слабкість. Люди поводилися підкреслено однаково. Здавалося, всі вони переймалися одним і тим же. У часи дитинства Ральфа це називалося меланхолією, але меланхолія була лише слабким визначенням туги. Туги, яка охопила всіх. Ральф пригадав випадок зі свого життя, коли він впадав в емоційний ступор. Весь день він почував себе чудово, але без жодної видимої причини його раптом охоплювало полум'я і одразу виникало почуття втрати, катастрофи. Потім прийшло відчуття безглуздості всього, що відбувається. Воно ніяк не було пов'язано з поточними подіями, але не втрачало від цього своєї потуги. І тоді хотілося лише одного – заховатися в ліжко і вкритися з головою. «Можливо, це і викликає подібні почуття», – подумав він. Якесь величезне скупчення смертей, перечуття нещастя, що розкинулось, немов тент для банкету, витканий із павутини й сліз замість тканини й канатів. На нашому рівні шортаймерів ми не бачимо його, але відчуваємо. Так, відчуваємо. А сьогодні, а сьогодні це щось намагається висмоктати їх до дна. Можливо, незважаючи на побоювання, вони з Луїзою не вампіри, але це щось виразно існувало. Саван був уповільненим, напівусвідомленим життям, і він постарається висмоктати з людей усе, якщо вони дозволять йому. Луїза спіткнулася, і Ральфові довелося докласти чимало зусиль, щоб не дозволити їй упасти». Потім Луї підняла голову, дуже повільно, немов її волосся було занурене в цемент, приклала руку до губ і різко вдихнула повітря, одночасно спалахуючи. В інший момент Ральф не помітив би цього слабкого спалаху, але тільки не тепер. Вона ковзнула нагору, трохи, для підживлення. Він не бачив, як Луїза заглибилася в ауру офіціантки, але тепер усе відбувалося в нього на очах. Аури телевізійників нагадували маленькі, яскраво забарвлені японські ліхтарики, що хоробро світили в сутінку величезної печери. Тепер від одного з них відокремився щільний поток фіолетового. Від Майкла Розенберга, бородатого оператора, якщо бути точним. Дюймів за два від обличчя Луїзи поток розділився на двоє, верхня хвиля роздвоїлася і прослизнула в ніздрі, а нижня через відкриті губи увійшла в рот. Крізь м'язові тканини Ральф бачив слабке сяйво, що висвітило Луїзу зсередини, роблячи її схожою на ліхтар з гарбуза з отворами для очей, рота і носа. Вона перестала чіплятися за руку Ральфа, зник тиск її ваги, а замить фіолетовий потік світла розчинився. Ліза оглянулася, воскові щоки її злегка порожевіли. «Уже краще, набагато краще. А тепер ти, Ральфе?» Ральф і далі вважав це злодійством, проте знав, що якщо він не підживиться, то впаде від виснаження. Він відчував, як залишки енергії, запозиченої в хлопчика у футболці із зображенням групи Нірвана, випаровуються крізь шкіру. Склав долоню трубочкою навколо рота і ледь-ледь повернувся вліво в пошуках цілі. Конні Чанг наблизилася до нього на кілька кроків, розглядаючи плакат, що звисав з навісу над входом. Вона розмовляла з Розенбергом. Той не виказував жодних ознак дискомфорту від впливу Луїзи. Не роздумуючи, Ральф різко вдихнув. Аура Конні Чанг була того ж милого молочного відтінку весільного вбрання, що й аура, яка оточувала Елен і Наталі під час їхнього візиту до Ральфа в компанії з Гретхен Тілбері. Замість променя світла від аури Чанг відокремилася дуже пружна свічка. Ральф майже моментально відчув, як сила наповнює його, виганяючи ниючу напруженість у суглобах і м'язах. До того ж він знову міг ясно мислити... Немов йому промили міски від бруду. Конні Чанг замовкла, глянула в небо, потім відновила розмову з оператором. Ральф оглянувся довкола і помітив стривожений погляд Луїзи. «Краще?» – прошепотіла вона. «Набагато», – так само тихо відповів він. «Але однаково процедура неприємна». «Мені здається…» Погляд Луїзи впав на щось біля вхідних дверей будинку громадського центру. Скрикнувши, вона відсахнулася, її очі мало не вилазили з орбіт. Ральф простежив за поглядом Луїзи, і у нього перехопило подих. Проектувальники намагалися зм'якшити враження від важких цегляних стін будинку, висадивши по периметру величезний чагарник, який дуже розрісся, займаючи тепер майже всю смужку трави. У кущах копошилися величезні жуки, що нагадували до історичних трилобітів. Вас вимерлих морських членостоногих. Вони видряпувалися один на одного, зіштовхувалися головами, іноді вдаряли одне одного передніми лапками, немов олені самці у шлюбний період. Жуки здавалися яскравими, як намальовані на тарілці пташки, але було в них щось примарне і нереальне, і, на думку Ральфа, без мозки, незважаючи на їх розмаїтість барв. Неймовірно яскраві і одночасно ефемерні вони сприймалися, як дивні жуки-світлячки. Але ж це не ті. Ти знаєш, що це таке. «Гей!» – крикнув Розенберг, обернувшись, як і інші, в їхній бік. «Знаю все гаразд, приятелю!» «Так!» – відгукнувся Ральф. Він швидко опустив притиснуту до губ долоню. «Просто вона...» «Я побачила мишку!» Трутилася Луїза, безумно посміхаючись і являючи собою яскравий приклад нашої Луїзи. Вона вказала на кущілі воруч відхідних дверей і палиці її помітно тремтів. «Мишка прошмигнула отуди! Боже, яка вона була жирна! Ти бачив Нортоне?» «Ні, Еліс. Побудьте тут, пані», – сказав Майкл Розенберг. «І ви побачите ще багато цікавого». Почувся урибчастий, вимушений смішок, потім оператори знову приступили до своєї роботи. «Боже, Ральфе!» – прошепотіла Луїза. «Ці... це щось...» Він стиснув її долоню. «Заспокойся, Луїза». «Вони знають, правда? Саме тому вони тут. Вони не мов стерв'ятники». Ральф кивнув. Тим часом кілька жуків, що з'явилися на верхівці куща, заходилися безцільно дряпатися по стіні. Рухалися вони з ледачою повільністю сонних осінніх мух, залишаючи за собою тоненькі різнобарвні сліди. Інші жуки плазували по траві під кущами. Один з місцевих телекоментаторів рушив у бік галявине, що кишіла паразитами. І коли він повернув голову, Ральф опізнав Джона Кіркленда. Він розмовляв з гарненькою жінкою в одному з тих могутніх ділових костюмів, які Ральф, за нормальних умов, вважав доволі сексуальними. Швидше за все, жінка була продюсером Кіркленда, і Ральф подумав, чи не зеленіє аура Лізет Бенсон, побачивши цю жінку. «Вони йдуть до тих жуків!» – люто прошепотіла Луїза. «Нам треба зупинити їх, треба!» «Ми нічого не будемо робити!» «Але Райфи...» не станемо ж ми шаленіти з приводу жуків, яких ніхто крім нас не бачить. Це може закінчитися для нас гамівними сорочками. До того ж жуки тут не заради них. Помовчавши, він додав. «Сподіваюся». Вони спостерігали, як Кіркленд, і його звабна супутниця наблизилася до газону і опинилися в жилеподібному збіговиську лобітів. Один з них піднявся на начищену туфлю Кіркленда завмер на секунду, тоді подряпався по штанині. Та начхати мені на С'юзендей, говорив Кіркленд. Головне то центр допомоги жінкам, а не ця пані і заплакані тітки з жалобними пов'язками на рукавах. Тримай себе в руках, Джона, сухо мовила жінка. Ти стаєш занадто чутливим? Невже чорт? Жучок, мабуть, поставив собі за мету дістатися до ширінки. Ральф подумав, що якби Кіркленд раптом зміг побачити те, що скоро добереться до його яєць, він найімовірніше одразу б збожеволів. «Добре, але обов'язково поговори з керівницями місцевого відділення організації», – казала продюсер. «Тепер, коли Тілбері мертва, повноваженими особами є Меггі Петровські, Барбара Річардс і доктор Роберта Гарпер». Жінка, зробивши крок, високою шпилькою проткнула жирного жука. Бризнула веселка кишок і воскової субстанції, схожої на прокисле картопляне пюре. Ральф подумав, що біла речовина – це личинки, щось на кшталт вмісту тарганічої сумки. Луїза притулилася обличчям до плеча Ральфа. «До того ж, уважно стеж за жінкою, яку звати Елен Діпно», – продовжувала продюсер, роблячи крок до будинку. Жук, що пристав до каблука, звалився, скорчивши лапки. «Діпно...» Мовив Кіркленд, постукавши пальцем по лобі. «Щось таке крутиться в голові?» «Напевно, це ворушиться остання звилина в твоєму мозку», так само сухо зауважила продюсер. «Це дружина Еда Діпно. Вони розсталися. Якщо тобі потрібні сльози, кращого об'єкта не відшукати. Вони з Тілбері були подругами. Можливо, особливими подругами, якщо ти розумієш, що я маю на увазі». У Кірклендових очах заграла масна усмішка. Вираз настільки невластивий його телевізійному іміджу, що Ральф навіть розгубився. А тим часом один із різнобарвних жуків піднімається вгору по нозі жінки. З безпомічним подивом Ральф спостерігав, як той зник під подолом спідниці, рухаючись там як кошеня, що заплуталося під банним рушником. І знову виникло відчуття, що колега Кіркленда відчула щось, тому що під час розмови вона мимовільно потерла здути місце на спідниці, коли комаха піднялася майже до правого стегна. Ральф не чув соковитого звуку, який видала страшна м'якотіла істота, лопаючись, але легко міг його уявити. Ще він не міг не уявити, як нутрощі жука стікають по нейлоновій панчосі, яка обтягувала жіночу ногу. І ця рідина залишиться на ній до вечірнього душу, невидима, про яку вона й не підозрює. Тепер ці двоє почали обговорювати, у якому світлі найкраще подавати запланований мітинг супротивників абортів, не сумніваючись, що він відбудеться. Жінка висловлювала свою думку, твердячи, що навіть такі-то як друзі життя, навряд чи ризикнуть з'явитися біля громадського центру після подій в Гайріч, Кіркленд заперечував, стверджуючи, що неможливо передбачити поведінку фанатиків, але зважати на них необхідно. А під час їхньої розмови, обміну жартами і плітками, все більше роздутих багатобарвних жуків діловито піднімалися по їхніх ногах і тілах. Один піонер дістався навіть до червоної краватки Кіркленда, маючи намір очевидно підкорити обличчя. Праворуч від себе Ральф уловив неясний рух. Він повернувся до дверей саме вчасно, щоб побачити, як один із техніків підштовхнув другого, вказуючи на них. Раптом Ральф чітко побачив себе і Луїзу збоку. Двоє людей, без жодної видимої причини, у них не було чорного крепу на рукавах, і вони аж ніяк не належали до команди телерепортерів, застигли посеред автостоянки. Жінка, що вже звернула на себе увагу своїм криком, моткнулася у плече джентльменові, а сам джентльмен як дурень, утупився в порожнечу. Ральф тихо заговорив, тідячи слова крізь зуби, немов в'язень, що обговорює умови втечі зі співкамерником в одному зі старих фільмів. «Підніми голову, ми і так привертаємо до себе увагу». Йому здалося на мить, що Луїза не в змозі виконати його прохання. Але вона зібралася із силами і підвела голову. Востаннє подивилася на чагарник, що різ навколо стін, мимовільний рух страху. А потім рішуче повернулася до Ральфа. Тільки до Ральфа. «Ти помітив сліди присутності Атропоса Ральфи? Адже саме тому ми тут, щоб напасти на його слід?» «Напевно. Чесно кажучи, я ще не придивлявся. Занадто багато всього навколо коїться». «Гадаю, нам варто підійти до будинку ближче». Ральфу від цього не хотілося, але дуже важливим здавалося зробити хоч щось. Він відчував довколишній саван, його похмуру задушливу присутність, яка пасивно противилася будь-якому просуванню вперед. Ось із чим їм доведеться поборотися. «Гаразд», – вирішила Луїза. Я піду попрошу автограф у і постараюся виглядати якомога простодушніше і дурнуватіше. Ти це переживеш? Так. Чудово. Тому що тоді, якщо вони й будуть дивитися на когось, то тільки на мене. Хм, непогано придумано. Ральф ще раз глянув на Джона Кіркленда і жінку-продюсера. Тепер вони обговорювали можливість живого ефіру, абсолютно не відчуваючи того, що на їхніх обличчях копошаться незграбні трилобіти. Один із них, наприклад, повільно вповзав до рота Джону Кіркленду. Ральф поспішно відвернувся, дозволяючи Луїзі завести себе до того місця, де поруч із Розенбергом стояла міс Чанг. Він помітив, як ці двоє подивилися на Луїзу, а потім переглянулися. Погляд на одну третину складався з подиву, а на дві третини – зі смиренністю. «Ага, ось одна з них». Луїза міцно стиснула йому руку, немов кажучи. «Не звертай на мене уваги, Ральфе. Займайся своєю справою, а я займуся своєю». «Вибачте, будь ласка, адже ви Конічанг?» – звернулася до неї Луїза чарівним тоном цікавої плитухи. «Я побачила вас тут і сказала Нортону...» Невже це саме та жінка, що виступає в програмі новин разом із Деном Ратором? Чи, може, я збожеволіла? А потім... Так, я Коні Чанг. Мені дуже приємно, я готуюся до вечірніх зйомок, так що даруйте. Звичайно, звичайно. Я й не мріяла про те, щоб поговорити. Мені тільки автограф. Невеликий розчерк пера, тому що я ваша найбільша шанувальниця. Принаймні в штаті Мен. Міс Чанг глянула на Розенберга. Той уже тримав ручку на поготові, як чудово вимуштрувана медсестра подає хірургові наступний інструмент ще до того, як він скаже, що саме йому потрібно. Ральф сконцентрувався на майданчику перед громадським центром і трохи піднявся в сприйнятті навколишнього. Спершу він був заскочений, побачивши перед вхідними дверима напівпрозору чорну субстанцію. Дюймів за заввишки, вона скидалася на якусь геологічну формацію. Однак цього не могло бути. Якби те, на що він дивився, було реальним, реальним на рівні шорттаймерів, субстанція заважала б відчиняти двері, а цього не відбувалося. Поки Ральф дивився, двоє телевізійних техніків пройшли крізь цю речовину, немов вона була не більше фемерною, ніж туман, що стелиться по землі. Ральф згадав енергетичні відбитки слідів, залишені людьми, ті, що нагадують схеми танцювальних паї самовчителя Артура Мюррея, і все зрозумів. Сліди танули, німов сигаретний дим, ось тільки насправді сигаретний дим не зникає. Він залишається на стінах, вікнах, легенях. Очевидно, людські аури теж залишають свій осад. Щоб побачити його, недостатньо подивитися на слід, залишений однією людиною. Але цей будинок – найбільше приміщення в четвертому за величиною місті штату Мен. Ральф подумав про людський потік, що вливався і виливався крізь ці двері Банкети, збори, виставки, концерти, баскетбольні матчі І зрозумів природу напівпрозорих шлаків Це був еквівалент невеликих заглибин, які іноді можна побачити на старих сходах Не витрачай часу на дурниці, любий, пам'ятай про справу а поруч коннічанг ставила автограф на вересневому рахунку за електрику. Ральф розглядав жужільний осад на цементній скатертині перед вхідними дверима в пошуках слідів атропоса, радше запаху, ніж видіння того неприємного м'ясного духу, що оточував крамницю містера Гастона в часи ральфового дитинства. Спасибі! бурмотіла Луїза. «Я сказала Нортону, у неї такий вигляд, як у телевізорі, немов маленька китайська лялечка. Це достеменно мої слова». «Дуже приємно», – відповіла Чанг. «Але мені час повертатися до роботи». «Звичайно, звичайно. Передавайте від мене привіт Дену Рагеру, будь ласка. Скажіть, що я захоплююся ним. Обов'язково». Киваючи і посміхаючись, Чанг повернула ручку Розенбергу. А «Тепер вибачте нас». «Якщо воно й тут, то вище, ніж я», – подумав Ральф. «Мені варто ще трохи піднятися». Так, але слід бути обережним, і не лише тому, що час на вагу золота. Просто якщо він прослизне занадто високо, то зникне зі світу шорттаймерів. А така подія може відволікти навіть телевізійників, поглинутих підготовкою до вечірнього мітингу. Принаймні на якийсь час. Ральф сконцентрувався. Але коли безболісний внутрішній спалах відбувся цього разу, він радше скидався на м'які змахи батога, ніж на жорсткі. Барви безмовно розцвіли, усе навколо виступило на авансцену в чудовому блиску, Але всі кольори притлумлював своєю вагою чорний тон савана. Це було цілковитим запереченням. Депресія і відчуття виснаження знову обрушились на Ральфа, вістрям утикаючись у серце. Він зрозумів, що коли тут, угорі, у нього є справа, то краще якнайшвидше виконати її, зістрибнути вниз на рівень шортаймерів, поки сили повністю не залишили його. Ральф знову глянув на двері. «Якусь мить там не було нічого, крім розсталих аур, таких же шортаймерів, як і він». А потім те, що він бачив, раптом немов проявилося, так проступає таємне послання, написане чорнилом з лимонного соку, й прогріте над вогнем. Він сподівався побачити щось, що запахом чи видом нагадало б купу гнилих покидьків на задньому дворі крамнички містера Гастона, але реальність виявилася ще гіршою, швидше за все, через несподіванки. На самих дверях виднілися сліди, схожі на кров'янистий слиз, можливо, відбитки залишені пальцями Атропоса, і огидна величезна калюжа тієї ж субстанції танула перед вхідними дверима, і її всмоктували аури. Було щось настільки жахливе, настільки чужорідне у цій речовині, що в порівнянні з ним кольорові жуки здавалися майже нормальними і нешкідливими. Калюжа нагадувала блювотину собаки, хворого на невідомий вид сказу. Від калюжі тягнувся слід, спершу у вигляді засохлих згустків, потім дрібніших крапель, що нагадували розхлюпану фарбу. «Звичайно», – подумав Ральф. «Саме тому ми й опинилися тут. Маленький виродок не зміг утриматися від візиту сюди. Для нього це теж, що кокаїн для наркомана». Він уявив Атропоса, що стоїть на цьому місці, і спостерігає, щириться, потім підходить до дверей, торкається до них і залишає мерзенні відбитки. Уявив Атропоса, що черпає енергію і міці з самої чорноти, яка позбавляє Ральфа життя. Звісно, він міг піти в інші місця і зайнятися іншими справами. Безумовно, у такого надприродного психа знайдеться безліч справ. Але йому, мабуть, важко триматися від такого місця подалі, незважаючи на всю свою зайнятість. Цікаво, як він почувається... Немов напружений прутень у півдні, саме так. Луїза смикнула Ральфа за рукав, і він обернувся. Жінка й далі посміхалася, але затята напруженість у її очах свідчила про те, що вона ледве стримує крик, а коні чанги і Майкл Розенберг тим часом ішли до будинку. Ти мусиш вивести мене звідси, прошепотіла Луїза. Я більше не можу. «Мені здається, що я божеволію». «Добре, ніяких проблем». «Я не чую тебе, Ральфе. Мені здається, я бачу, як крізь тебе просвічує сонце. Господи, я впевнена в цьому». «О, почекай». Він сконцентрувався і відчув, як навколишній світ трохи зрушився. Барви сполотніли, аура Луїзи зникла. «Тепер краще?» «Принаймні, щільніше». Він посміхнувся. «Добре, ходімо». Ральф узяв Луїзу під руку і повів до того місця, де їх висадив Джо Вайзер. Саме в цьому напрямку вели кров'янисті сліди. «Ти знайшов те, що шукав?» «Так». Луїза моментально оживилася. «Чудово! Я бачила, як ти піднімався. Так дивно, наче перетворювався на тоновану фотографію». «А потім мені здалося, що я можу бачити крізь тебе. Це було дуже дивно». Луїза суворо подивилася на Ральфа. «Страшно, так?» «Ні, не страшно. Просто дивно. Жуки... вони були жахливими. Фе...» «Розумію тебе, але вони все ще тут». «Можливо, і так, але нашій справі ще кінця краю не видно, так?» Так, Керолайн сказала б, що до краю ще далеко. Тримайся мене, Ральф Робертс, і ми не заблукаємо. Ральф Робертс? Ніколи про такого не чув. Мене ж звуть Нортон. Він був радий з того, що Лоїза розсміялася. Привіт! День 293. Дякую за нього Збройним силам України. Зокрема, моєму двоюрідному брату-прикордоннику, який днями з ротації повернувся на Херсонщину. Він у 14-му році закінчував строкову службу, коли сталося те, що тепер продовжилося. І відтоді він нас захищає. А то прикордонна служба, а тепер і повномасштабна війна. Він, як і мабуть усі мої знайомі, не слухає мої аудіокниги, але я все одно посилаю йому вітання. Дякую, Ромка. Цю і попередню частину я записав на новий мікрофон. Не знаю, чи ви помітили, але мені здається, що різниця величезна. А мікрофон цей купили мені ви. Дякую вам, друзі. Все буде Україна. Ти ж знаєш, сонечко.